وړ داخل شو بس پانای خراب شو بیا پکې بالکل همیشې چل تر سلا وردا څوک چې ورته داخليږي دی به خالی نه یا به کافری یا به صاحب د کبیری په غیر د توبې نه مړی کم سړي کې سړایې توې کبایري نه کړی یا کبایري کړی توبې وختلې نو دا خو به له اتفاق مسلمان کاشته شې شبا شبا سه سره مات از سبون نگه اینه همه وزاها با تلمات تو مات از تداخل عرضو که ده مات از خیال داره سوکی وور تا داخل شکنانو بیاری پکی سم لی ولی ذکر سره با خالی نی. یا با کافیری تو کافیر خواه میشه وورده یا بس واحف ده او ماته و او پادشه بای پا غیر ده چانا ده نه. نو ظاهره د دې دیوارو صورتونه کې خوشندي پنځ باندې شی مخالفه ده کمکه کې معصومی د کبایرونه یا تایبی او یا هغه صغیری کړي او اجتناب له کبایرونه کړي نو لیسو من اهل النار علامه سبقه من اصول یې هم د دې اصول دار ایجاد کس پر سره ورته زینه نو دا اسوب د سره ورته زینه چې دا کبایر نه کړي صرف صغیری کړي یا یې کبایر کړي ته دوی واقف نداده سره نجی اچه پا غیر توبینا کبارو والا لار او یا کافر ہو نداده مخالده جن دادوارا شی شری بیا نداده دیگ پا نیز بیا دالو یا یا بيه دینا بيه دینا با نشتی چلال او را غی یا با دینا یا چلال بیا دینا بایده نواز دا مخالج. او کافر مخالده به اجماع دی رکرنگی صاحب د کبیری چه مدی پا غیر توبینا پا دو واج اول دلیل داوی وی د مستحق د عذاب دی د مستحق اے مولانا صاحب مرتکب د کبیره صاحب د عذاب دی اچھا صاحب د عذاب دی نو عذاب خو مضرته خالصاره دایمه مضرته zarar دی خالص ضرر دی دایم غرض دی نو د منافق دی د بی سر استحقاق د صاحب هغه ثواب یا هغه منفعت خالصاره نو ثواب منفعت خالصاره او د عذاب رت خالصاره دایمه نو د مضتې خالیصد دامه ککس په څنګه د منفاتې خالیسه مستحق شي مومونږ یو خبره ټیک ته خو لک لکه کړه د ذا به مضرتې خالی ص دی خو دائمه نو ضرون د چا په حدې داميري چا په ه کې دائمه جواب مه د کیت د دووام ده بلکې مه د استحقام دهبل معنل لې پهغه معنا په صدوو چې د قکلې ول استجاب دهغې استجاب دی دیوئی وئی اعزا مزرعت خالی صد آیا دی منافعت لری دی استحقاق د ثواب سارا دی استحقاق دا ثواب کی دیر احرام توب دا استحقاق دا ثواب دی دا گوی چی پا اللہ کلاب آنی واجب دے چی صواب بور مومن تا موتی ته واجب آنی پا اللہ چی صبح بور کئی غدا و خبر امن گوران در الحمدللہ ختم کرنا چی وجوب یا وجوب عادي وجوب یا وجوب شرعی اوجوب یا وجوب یا ع پا یو قسم موجود دو یوباتو ننشتے نسنگ د استیجاب منقائے لے جو تا سو استحقاق مورادک په استیجاب آلائے امن دے استیجاب سے ہمون کرین سا امن وای فضل لے دا طرف نه عذاب عدل لے کہ اللہ اغواری کہ اللہ اغواری آفا بہو کی کہ اللہ اغواری عذاب بہوار کی بیا به داخل کی جنت کا زیم آغا نسوس تے چی دلالت کے پر خلود آگر آری دلائل لے لکه قران کې راځي او مې يختل مؤمنن متعمدر فجزهه جننا خالدا تګورا دارم مې يا فعل الله ورسوله او ات حدو يدخل و نارن خالدا فيها دیتګورا دوا درمن کا سب سيته واهات بي خطيته اوليكه سام النار فيها خالذون دي ټول کې خلود خلود خلود خلود راغله کنده راغله دا ټول خلود خلود موږ حمللو د دې کې کماني حقيقي معنا حقيقي دا پدې باندې موږ حمللو مخ نور کنه سنگا دا کثره چیتنا د نور اولاد ما جواب لیکن د دین امنګ اسوکو جواب چیرې مخ کې آیات کړي کې ومن م... قتلن سوف مینن بعن مدن د دې آیات مطلب دا چې چا قتل د مومن من حيث انه مؤمنه کو چا جئین قتل د من حيث انه تذكر سره په دیو جل آیات بالله وجه خدا مؤمن د قاتل کافری کې کافری نو دا دې متلار دا یو من قتل <سؤال> چې چې قتل وکړ د مؤمن متعمدن پکښ خدای مؤمن من هیڅ انه مؤمن بیا د ټاکه کافرین وکذام درنګ دی بل آیات چې کرغان لمن کا سبب سیئات لا دا میا صلی الله ورسوله او یا تادا حدودا نو دې متلار کې چې تاعدا او پر د ټول حدودو دا قرنګه هاتو پر د باندې تور ګناونو شامل شو دار جاربنا لظائر له چاودیا کافرینو زائر له چاودیا شي او کومه نہ ما چې ولوس او کداو ما نه ما چې خود دوام ته وایو نو خو خود چاته نه وایي دوام ته نه وایي خلود او کومه نہ نو کله مستعملی کې د پمکسې تویل کیو ما خلق وایي سجنه مخلد ته خلق وایي سجنه مخلد همیشه شیل شونه همیشه جلخونی ډیر ټایم پکه چیر کړي دا مطلب نه یا خلکوی بادشاہانو ته خلند الله وملکا یا الله تعالی باسی یا هیڅ نه هغه همشند دغه باسی وسنګ همیشه خلک دې سوی کنه خدای دې وي عامشف او روغ لارانو خدای دې همیشه زم سر باندې وسوره لارا نا همشه مطلب دا دی چې ډیر وخت داشنه اومدا سي خامخای او خلکوی خلاده خندا انا خلک کوی کړي و سړی ځوان ډیر ټیم چلیږي یا بډا کیږي نه نو خلک دا څه سم عبارت نه وایي اته غننګ خلک خوار اغاثاپیته وایي خواله د صافیته وایي اغنغرین دینغری کوچیان چې په یوزه کې پړا هوا شي او بیا چې په کوچیان روان شي داغه اغنغری شي او کنه شي یا ارن کوچه او کوچه او کلمائی خایری دربار تا پوکڑا سلامونا نو مطلب داره چا خلال آغا دغایسی شو آغا باتی شو نو در سکر دیتم خوالیت و دغا اشتاشی و دغا ان غریب نغارو دیتم سویلے کی و دیم مطلب داره چی دغا تل تر تلی و مطلب داره چی روستو پاتی شیلکتے ما و کڑا تین لارشو او کومه نامه نو دمو وارز دي دا نو دلالت کې په ادمي کولو دا نور معارزه لري د نورو نوشو سره نو نورو نوشو سره چې ته اروږي نمو په دغه معنی حمل کو په چا باندې په مخ کې طويل باندې به حمل کو چې تعارف خطر ښلا اول ایمان هو التثیق بمجای له من عند الله والاقرار الیه مولانا دا مسله د ایمان دا ده کې به ان شاء الله سبح سبو نو دې وجنا سوچ ته پکار ده او ایمان د باب افعال نه لې او د دې مجرد د باب شمعانه راځي چې د باب افعال نشی ن بیا په معنا د ازاله د خوف راځي په معنا د ازاله د خوف راځي ایمان په معنا د ازاله د خوف بیا راځي فان دکره متعذکی کی یوم مقبول تو کړه متعذکی کی مقبولین وتا کړه متعذکو مقبولطا دوام انتو یعنی دے میں او گرداؤ زا آمن میں او گرداؤ یا آمن تہو نو ہو یوم او غیری سا دا کس می دے زا غیر نمی فا آمن کے او گرداؤ دا ځنا علاوه د خیر نه مې دې پس کې وګار ځاو امن کې نو وګار ځاو او دا خاص مې دنه څکل دا ایمان کله متعدقې کیږي په واسطې د باسرہ بیا دې په معنا د تصدیق سره کې فوتیا کله د ابا داخله په سات او کله په صفات باندې آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسولی او دا قرنی یوم آخر وغیرہ نکل دا پزاد داخل نکل دارنگ لیئی الاج پر قریشن رحلت اشتر فلی عبدو رب عبدالبیت لی اطعمہم من جوع وآمنہم وآمنہم منہ خوف قر من سر او صفات په دې معنی داخلي نو دا په لغت کې خو په معنی ده ازالهۃ په لغت کې په معنی ده ازالۃ خوف شو. یا په معنی دا چا یې تصدیق سره چې پسې لکه بارائش سو کوی کې په سلکه بارا شي په معنا د تایید وکړي دا په سلکه پاشي نو بیا به په معنا د چای سکټار واخی دې متضمنی معنا د اعتراف لره زګلا واخی دې متضمنی معنا د چاره لای اعتراف لره د اعتراف په سلکه بارا دینه د دې په سلکه بیا شراضی با سو کوی نه ډایرکټ د تایید په شی سلکه تم شي شراضی کنه با نو ضرورت نشي اولی متضمن په اعتراف لره او ګای متضمن کو دا مسلحت مش دا څه د خبره ذکر کول په کار یو خبره اداره چې ایمانا چې په معنا د تصفیق منطقي سره شي منطقي او لغوی کم دا منس اغا ایمان لغوی چې کوم ایمان شرعي دی د دې په منځ کې سفر راځي یا غیمان دی چې په پیغمبر باندې راولې کوي او د دې د لغوی او یو ایمان په معنا د تصدیق معنی تیری نو ایمان په معنا د تصدیق لغوی او د ایمان په مع... معنا د تصدیق معنی تیقی د دې په منځ کې فرق شری د دې په منځ کې زمون علماء کرام تیر بګ نیاز بنیاز بن, بن, بن فرقنا کلی چې کوشش کوم چې هغه فرق واضح کړي زمو علماء کرام یو ضد فرقونه کوي یو منطقي تصدیق ده اګه صرف اذعان تا وای صرف اعتقاد تا وای پاین کان اعتقادا یعنی اږي کې د خپل اختیار اختیار خبره نشته اګه کې څه خبره د اختیار خبره نشته اګه اختیار نه او کچرتہ استقرارانی نو دي توی تصديق او یو د تصديق شرعي لغوي تصديق لغوي او توی تصديق شرعي کوي اږي کې به اختیاري اختيار په خپل اختيار به او کار کوي یو شړدا سي وګوري دارک پر وریږي دای تصفیه منطقي پراره خپل اختیار ادا کار نه وکړي بره قتل نه زدا څه ګورمه ازمات تصفیق را شي جامولانه خا ایاو اګورم دات نو مت ساده بخندابانی زما شي شعر راغه تصفیق راغه او کم تصفیق راغه اغه تصفیق منطقي راغه نو تصفیق لغوي کی اختیاري او په تصفیق منطقی کې اختیار نللی زم در چې تصدیق منطقی تصدیقې منطقی هغه د اسوان جاهله مراقب وو نه د شیره شامل د تقلیدا اپه خلاف د تصدیق لغوی فقط یقین د شامل تاسو نوې تصدیق سلو رکھتا نی ژوند تقلید دې جان مراکب دی او یقین دی او تصدیقی لغوی اغا فقط چا تشامیلیو یقین تدائی دویم پرکا دران پرکا اغداری چی تصدیقا تصدیقی لغوی او تصدیقی شریعی اغیی کی تسلیم پکار دی سپکار دی تسلیم خبر با معنی تسلیم پکار دی ذفر کے پاکار دے تسلیم پاکار دے خلاف دا تصدیق منطقی نہ تسلیم نہیں آئے تسلیم کا ذرہ ولی ابو طالب آگاه تصدیق یہ منطقی ہو وہ تسلیم نہ دا اگر کفر کفر عناد کفر انکار لو جو حودم ناو بلکہ کسی کو پریساو اینا دو نگورا سوچ کوا گورا خبری لیکی باری کی تشدیق منتقی دے اعتقاد توائی اور تشدیق شرعی دن تغا اعتقاد نرس تو یو تسلیم راضی تسلیم توائی چاہتاوائی تسلیم توائی نسالورم پرکه درې فرقامه وکړو نسالورم پرکه چې ایمان د مقولې د کیف نه دي د تصدیق د مقولې د کیف نه دي تصدیق منطګي د مقولې نه نه لري اواکه چې ایمان او تصدیق الشریعه د مقولې د فعل نه لري د مقولې نه نه لري اده مقولې د کیف نه دي او د مقولې د فعل نه لري د مقولې کیف نه دي تر ځایل په مسلې کې مونږ د معقولي د څرندلو تصديق هم د معقولي د چاڼو شو د کیپ نشو په خلاف د چاڼو د تصديقنه نه تصديق د معقولي د دی تصديق یا ایماني لغوي د را فعل نه دی د معقولي د چاڼه دی د فعل نه دی کول دا کول دا غو نه معقولي د چاڼه دی د فعل دا مساله خاطر البته زمونګه شارح دل تاسو الاक्षातې عجبه باندې بحث کړل د ټولو خلکو خلاف بحث یې کړل او علامه موسوتا فرمایي چې نه دا تصدیق منطقي او دا تصدیق لغوي او شعري او بیا یې کون د ابو علي سينا پېش کړل په دای کې دا چا پېش کړل چې ابو علي سينا خپل ورې فرمایللي ابو علي سينا چی تصدیق ستاوی وی بگروی ایتن یعنی بیوشی منل اعتقاد او بیائی منل دو, دو دو پنیز بانی بیا د پنیز بانی بیا تصدیق منطقی غبی. او غبی نازوار چی شیره یو شیره دو تختزانی پنیز بانی دادواره او قولی ذکر کرده پده که دو ابو علی شینه ابو علی شینه دا سا دا پاس تین سو کے دادا پیدایشتے حالیبان تین سو ستر دے کداشتے دے کے پیدایشتے دیرہ وراندانے کستے دا راځي چې دا رازی چی دا سوکسوے سوکسوے جنگ دے محاشیم دا لکن لی حدود یو نے لیکی کے یاو کسو پا خوک کیولی دا صوفیان خود خوب نه علاوه بل څه ویلې شي خو په یولي دا وې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک کڅوای سي یارا داغه سړیو ته ماته ځان دراس د ځان را سو حق ته بغیر زماره واسو ته واسطینا نو جهنم ته ورځي چرته ورځي دا صوفیان وې دا خبره د بل طرف ته علماء کرام او اول فلسفه او منطق کې نحمات دی ارشاد این رسطو وی ڈیر زیادت ریاضت پیگا و قرآن کریم تلاوت پیگا و دیکی مسئوله و نظامات خبر اخوان خادا یو سنی بارک کدور آئراش یا ادا خو یا ادا بعد وچه سکوی خو نا آخدا کن جنت منگ معنی ستنگی یا خونک کابو واری سینال تلات چه وید اغم بوزید تولی ایمان وارد اللہ بوزید منگ معنی ستنگی که دا جنتا سرکتا قسلنه خوشحاله ده تا بل زیتا لارسان خواه خواه والتا لار جی که نا اونتا انگیه کی که نا حالتا بتاتاو ډېر اللہ تا لار دیر صدر کیاو اغطا بین مشال پتاو ایسو جی دا مسئلہ ختماشو نو دا خلک تیام اولاندری اولاندازی خلک تی دابو علی سینار دا رنگی آئی امام غزالی رحمال چاساو پچاس تخر بیا پانچ سو پانچ کی وفات تی تاره متقدمی را بلندنی حرکت خردنه پونس انګه در وی نو د دې وجه چې کلمند د ایمان شریعې د ایمان او اصطلاحي تعریف کو نو بدی کی یو کې زیاتې نه تقتزاني او صدر شریعه غیر هغه یو کې زیاتول پکار دی اغزه کې د تصدیق منطقین راځي شې شي بهر حال دای لهږي تشریح و اصطلاحي مان ستوي ال تصدیق به کل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من حيث انه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما مم علمات الضروره اجمالا فيما علم اجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا ایمان دې په وتشقیق دا وي په ټول ما جاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم مما مم فبديت کې رسول الله واخله او مما مم علم من او تصدیق اجمالی راوالی چې کوم اجمالن معلومی او تصدیق تفصیلی راوالی چې کوم معلوم تفصیلی دي د ویل کې ایمان په اصطلاح ایمان څه ته وي تسوي خو به کول کبه بعد ما جاء بالکل او رسول کریم صلی الله علیه وسلم خبرې پدی واه ځمانه چې د الله رسول له ک پدی واه چې دا اور ډیر ماهر کثو نه الله رسول پدی واه نه چې ډیر لوی زهیر تړ او ډیر قابلیت کثو دېر لوی د پلاننګ واه تاسو ډېر او رساله کسو، او رسیدل کې سوچ پی کوي لاره په دا اعتبار څنګه نه په دا غا اعتبار خدا کاثران باندې چې کومهار کاثران دی هغه په اعتبار باندې چې دا زئم القوم او سید القوم نو بلاله خصوصیتونو نه اړه کو په دا غا وجه ماني منګه پدی وجه باندې من, من حیث انه رسول الله ما خبرې کړې و او اجمالا سیموس مم ماولیمه من دین بی ضرورت ادا ک پکار ده زکه یو هغه امور دی چې هغه ماولیمه من دین بی ضرورت نه نو دا هغه تصدیق کورش او بایسو کافر کی گنا یو مم ماولیمه من دین بی ضروری نو دا هغه تصدیق پکار ده اوس که سړی مسواک په دین کې نشته اذان په دین کې نو دې څه ته مون کافر ویل نشي دا خبرې نه مم ماولیمه من دینی بی زری شيغانو داریانه چې د اډی کم اذان کوي نو دا اذانه په خیر القرون کې صحابه کرامو کې تعظیم تبه تعظیم کې داسې اذان څه کوي نو کدي ته وي دی نه دا خیر خبره ده کنه چې آیری حجت الله وای دا خیر خبره ده بیا د څلور رکعاتو په ځای سره پرس پرسکوه دا خیر ده دغه چې باغا تورکاتو کې نورو صلوورو کې خو الحمدللہ صورت ویناږي ونه شو کنه نو اړې پورې مې خبره وکړه چې مې ماورې ما مینه دین بي ضرورت نه دای مونکر شي او اجمالاً چې ماورې ما اجماله یعنی تصديق اجمالي او په طریق کم ده چې معلوم اجمالاني احوال د قیامت وغیرہ ټول اجمالن معلوم دي تفصیل نه نه زمونږ ور باندې تصديق اجمالي پکار دي او تفصیلن به باغ دې چې کوم معلوم تفصیله تفصیلن ما باغی کی چې کوم معلومه تفصیل لري لکه دا نوره دا حج خبر شوي یا زکات مسائل مسائل شو د کی تفصیل له په دی باندې تفصیلي प्रकारे ایمان پر اوغت کی تفصیل تا یعنی اذان او حکم دا مخبر تا وه اداغه قبول تا وه اگر زول تا دته و صادق په څه بار سره غره ها بجا ها او بسی نا زمان سادت پر چی کلی دیجے لرانشم تالیبان نا تاکوز کم دیر کم کس تالیبان دوسی ہوئی چی افعالن حالانکہ مخیر میں ارطاوی چی لبابی افعال لے ناوی افعال افعال حداد که دا ایمان ایمان نا کم باب نه دے من الامن ماخوز دے دا امن گویا کې حقیقت د حقیقت د امل بهېدارې جامانه او تخزیبا د شړې په عمل راچانا مخالفت د موع تخزیبا مخالفتنا د متعدکی کې په 50 سره و ما نام سره همدارنګه متضمنه د انقياد لرا لک اخوی دی سفن او سفنا رخی او ما انت مؤمن الا نا اې او په با سره لک ایمان صومنا بن ابي الله الحديث على الحديث يعني الحديث یعنی تراث يعني چې تصدیق وکې اوسمنا د دې ایمان لغوي ادیبل په منځ کې مناسبت اغم ځایر زګټ اصل کې ایمان ازاله د خوف شوی یا امن ته ګرځول وي چې په شې په استلا کې ما یو څریو لګی ایمان روان مطلب هغه چې په ایمان دا وړ غیر تکذیب نشي شي کومون ا نری حقیقت در تسیق نری حقیقت در تسیق او عکاش په قلب کې نسبت څه د خبر یا مخبر ده په غیر د ځان او خوب نه بلکې دا اذان او سره ا اذان ده او قبول ده راغه پدې شی چې واقعیا شورباني کې سم د تسلیممغه کې تفسیر کړل لورباني وبل جمله حاصل کلام داره اغه معنا چې دغه تفسیر په فارسی کې کیږي به ګورای اذن عقد عقد دې ته و چې تسلیم بغیر د استکبار او د عینادون ਕਰਨه حدا معنا د تصدیق په شکل مقابل د تصور دې حيث يقال لشي باور د کتابونو له علم منطق کې چې له په وخت نړۍ ته تصور دیو یو ا تاصدیق کړه په دې باندې رئیس ابن سینا دښک کنه معنا نه که تصدیق دې د پنځبانې تصدیقې لوګوي او د تصدیق دې په مان کې سفار خنيسته خماته ستوږي دې په مان کې سو پر خونه دي درې نو حاصل کیده معنا بازی کا اقرار وتن اعلان دې سم د کافر واره په دبرې د jihad ته دې نه چې په د باندې امارات ته چاې ته تکذیب کوي او صحیح داسې تکذیب حاصل کی شریعت ور یا مو چې تا کافرې نو دا غي وجبدای چې په د باندې بس امارات او آرامات ته چا موجوده لکه موږ فرض کو چې او کث د تصدیق کله به جمی ماجاب نبی صلی الله علیه وسلم اقرار عمل ک د دې سراسر شت زونار زنا. زونار کوي اغا تړي نارادی تو هیڅ حیووتی چې شاته راځي چې خامخې طرف ته نه شاته پهشي ګړي اچول سجدا کوي بو ته بالاختیا منګي کافر ګرځو ځکه رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا انکار تهکذیب او انکار یې ګرځو الله ا تاحقیق دې موقامه غږی ما ذکر کا کیا شان کی تاسو ته تحلل دې تر اساناته وارد دې په مصری ایمان کې په مصری ایمان کې ډیر سوالات الحمدلله پدې سره چیشو ختم شو وصلی الله تبارك وتعالى